Pader, ons dankie vir die voorrecht om met u te kan wandel. Dankie dat u al so lang terug gesê het, twee kan nie saamwandel ten sy hulle hier het nie. En jy dat vanmorgen so afspraak om met u te te wandel. Dankie, Jere, dat ons bewust kan wees van die teenwoordigheid in ons midde, in ons, by ons, tussen ons. Onder ons. En jy dat jy by elkeen van ons staan vanmorgen. Aan elke deertlop. Aan elkeen van ons ook niet aanmoedig tot die eerlijkheid, die ekstase van die wonderlijke en kostbare verhouding om met jy te kan wandel. Ons sê nie die ochend, vader, ons sê ons harte, ons oorlijke verwelkomie in spraak in ons levens, in Jesus naam Amen Ek vraag die vraag vir myself waarom is dit dat kom ons praat nie oor ander mense nie kom ons praat oor ons self dat in ons gemeente selfs in ons gemeente dat ons baie van ons nog sikkel om goeders uitgesorteerd te kry in ons levens. Sikkel om in oorwinning te lewe. Na dit alles, na ons die waarheid gehoor het, hierdie wonderlijke waarheid, wat die Heere sê, hierdie waarheid jou vry maak, dat ons nog steeds sikkel om sigbare, volhoudbare, betekenisvolle verandering in mensense levens te sien, ten spuite van die feit, dat hulle die waarheid hoor. En ui, dan praat ek nie van gedrag nie. Gedrag is iets wat hou kan aanleer. Ons kan allemaal mooi en goeie manier hee. Ons kan goeie gedrag aanleer, ons kan leer om recht te praat, en recht op te dree en recht te doen. Ons kan daai goed aanleer, ek praat nie van aangeleerde goed nie. Ek praat van iets wat van binnen af moet kom. Je weet, daar is twee woorde vir kracht. Johannes praat daarvan in Johannes 1 vers 12, hy sê, Maar allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegeet, die woord mag daar die woord exousia, dit betekent die reg, die titelakte as het ware, om kinders van God te word. Dit is een soort van een toegang tot, dit is een vorm van mag. Maar dan sê Jesus, hy sê, jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor jylle kom en jylle sal my getuies wees en die woord kracht is die woord in die Engels force dis dynamis in die Grieks en dit beteken een plofkracht en waarvan ek praat is die gebrek wil ek amper sê aan plofkracht in ons levens ons het elke keer nodig om in plofkracht te wees as ons wil staan binnen in die en die roeping in die plan wat God vir ons in ons levens het. Let ek het so verduidelik. Ek het julle alweer vertel, ek het een keer jare terug in Pretoria bedien, daar in een theater, waar hy hierdie gemeente by mekaar gekom het, en toen na die dienst, toe staan hierdie so'n jongman voor my. En hy sê vir my, ek wil die Heere aanheem. En ek sê vir my, dit is fantastisch, dit kom recht, ons doen het hy sê, nee, jy verstaan verkeer hy sê, ek wil hom aannem dat dit werk, hy sê, ek het hom al baie aangeneem, maar dit werk nie ek sê, ek wil hom aanneem dat dit werk en die skrif kom by my op van Hebrews 4,12 hy sê, die lood van God is levend krachtig skerpers enig, twee snijden en zwaard en dring dier tot die scheiding tussen siel en geest en hy sê, onderzoeker van die gedagtes en die oorliggingen van die hart en ek sê vir die jongman, ek sê vir hom wat sê jou haard? Ek sê, dis een ding om in jou kop oortuig te wees, dis een ding om in jou kop te gloe, maar dis een ander ding, as hier een beweging binne in jou, die Engelsband sê, in jou innermost being, hier binne in jou, plaas vind, ek sê, wat gaan hier binnen in jou aan, en hy sê, hy sê ek wil die Heere dien met my jylaard, ek sê, sê dit dan vir, hom. en hy bid, en hy sê dit, hy sê, Heere, ek wil u die dien met my jylaard, en ek groet om, en hy gaan op sy pad en so 6 maanden later nou het nooit die ouds my weer om daar te gaan bedien en ek het al van die ou vergeet en toe ek klaar is, staan hierdie man voor my, en ek erken hom dadelijk toe kom sien en ek sê vir hom hoe gaan hy met jou, hy sê, dit gaan goed dit het gewerk hy sê, ek is van die dwellings af ek is van die drank af hy sê, dit het gewerk ek sê, ek weet, jy was op dwellings en drank nie my prijs die Heer, ek is dankbaar dat dit gewerk het, en ons is opgewonnen, en ons bid samen, daar gaat hy. En, een jaar later, kom ek weer daar, en, hy bring vir my een boekpersent, na die dienst, hy sê, ek wil net vir jou dankie sê, want dit werk nog steeds. Nee, wat ek daarmee probeer, verduidelik is, as een jongman, as een seen, wil ek die Heer dien, my julle leven lang. En ek het hoeveel keer, het ek my hart vir die Heer gegeen. Ek het hoeveel kere oorgalwe gemaakt? By elke draaipunt van een jaar of elke verjaardag, elke weet ek weer probeer. En in retrospect moet ek herken, dit het nie gewerkt nie. Maar toe die 21ste juli 1974 gebeur daar iets met my. Paar ding het samengeloop, paar skrifte het by mekaar gekom. Maar ek kan ondou, dit was een sondag aand, ek het gekniel op my bed in die kos, en die jaar op my universiteit, en ek het die Heere aangeneem, maar hierdie keer het, het gewerk. Hierdie keer was daar een onverdeelde aard. Je sien die Heere sê vir koning Agas, hy sê die Heere sy oor doorloop die, die hele aarde, om diegene krachtig te steun, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Je sien, ek het altijd, wat ek in retrospect sê, ek, ek het het oprecht bedoel, maar daar was een verdeelde hart maar daai aand 21 juli 74 was die verdeeldheid uit my hartheid daai aand het die verskil gekom die verskil van godsdienst na gees want die verskil is gods gees en daai aand het gods gees wat nog altyd by my was, luister mooi wat my woorde is nog altyd van dat ek gebore was, by my was, daai and, het hy in my kom woon, dit die verskil, en ek kon onthou, ek het uitgestap, die volgende oogend, ek het gaan aan die slaap geraak, en ek het die op volgende oogend vroeg opgestaan, en het was winter, het was koud, het was ryp op die gras, en ek kon onthou dat ek, uit die kostes het gestap oor die rugbyveld, en daar nou was hy ook wat bezig as om pijpe te skuif, en rugbyveld na te maak, en toe ek by hom voorbij gestap, toe sê hy, swaart man, hy sê, klimaas, wat sien ek by jou? Ek weet nie wat hy gesien het nie, ek ken nie die man nie, maar ek was, op die moment, was ek, op soe wolk van lewe, ek het nog nooit het beleef, nog nooit beleef, tot die tyd toe, wat het was om so vry te wees, om so licht te wees, om so verlicht te wees, so gelukkig te wees, soos op die moment nie, En daar het begin. Daar het my leven begin. En ek het, dit was die ankerpunt. En ek het voortgegaan, vir die volgende elf jaar, het ek in die selwe godsdienst bly sit, wat my gepaai het vir 24 jaar, 23 jaar van my leven, gepaai en gesê, jy is ok, want jy die heren aangeneem. Het ek in die selwe systeem bly sit, en ek was nou rechtig, soos die Engelsman sê, a square peggy in a round hole, ek wou nie pas nie, en in al die volgende elf jaar, het ek gespook en gespartel en beklui, en gestoei en gestrui, omdat ek, dit wat ek beleef het, probeer versoen het met wat ek, godsdienstig, ervaar het, het wou nie werk nie, en toe in 84, elf jaar later, of tien jaar later, Toe gebeur hierdie ding. Toe draai die Heer ons levens om. En toe, toe vir die eerste keer krijg Godse geest wat al vir elf jaar in my woon, krijg die geleentheid om te ontplof. Die eerste keer word die dynamiet vrygestel in my leven. En die ervaring wat die profeet Job beskryf het, hy sê daarna sal ek van my geest uitstort, uitstort van waaraf was Godse geest binnen ons uitstot op jylle vlees, het dit in my lewe gebeur. En die rest van die verhaal ken jylle maar of meer. Hoekom is dit so? Hoekom is dit so dat ons hierdie wonderlik, en toe, en nou toe het ek nog nie die waarheid geken nie, toe het hierdie waarheid begin in plek in skryf in my lewe. Hierdie ding het gebeur, voordat ek hierdie waarheid geken het. To ek hierdie waarheid deur ken, toe besef ek maar my wereld, dit moes nog altyd so gewees, as ek net die waarheid geken het want Jesus sê, as jy die waarheid kens, die waarheid jy vry maak en ek so lang hou vry geweest dat ek die waarheid geken het, en toe ek die waarheid begin verkondig en ek het soveel mense leer ken en hier sê jy allemaal onder andere wat hier die waarheid gehoor het die waarheid van Godse gerechtigheid die waarheid van die volle prijs van God da. en wat gesê het, ja daarvoor maar my vraag wat ek vir jou vraag is dit een intellektuele ja want daar is intellektuele daar. Dit maak so logiese sin. Is dit intellectueel, ja, wat nodig is, maar dat we meer wees dit. Die verskil is Godse geest. Ek het vir jy gevra, waarom is hierdie goed? Want dit is vir my een moeilike proces, want soos wat die gemeente groei, sien, sien ons al hoe meer, hoe dat in plaas daarvan dat ons ontplof, dat die plofkracht in ons toeneem as gemeente, sien ons dat in die groei van die gemeente is het alsof die plofkracht afneem en die rede is dink ek ek wil die, die skuld gaan gee by die verkeerde vertaling van Johannes 3 vers 3 Nicodemus kom by Jesus en hy sê Rabbi niemand kan hierdie dinge doen wat hy doen as God nie met hom is nie en dan sê Jesus vir hom hierdie woorde, hy sê Nicodemus ten sy iemand weergebore word, as iemand nie weergebore word nie, hy sê, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En daar in hierdie tekst, het die concept ontwikkel in die godsdienst wereld, van wat ons noem, wedergeboorte. Daarom hoor jy menses wat sê, ek is een wedergebore christen. Dit is die algemene buzzwoord. As jy die woord gebruik verstaan, allemaal jou. Wat beteken, dat ek een of ander tyd, Jezus aangeneem het as my verlosser? Ek het een of ander tyd Jezus aangeneem. Ek het gehoor, godsdienst het my geleer, ek is een sonder, en een sonder is op pad die hel toe. En die manier hoe ek nie hel toe gaan nie, is ek met Jezus aangeneem. En ek het Jezus aangeneem. Vraag is, hoe kom het ek oor Was dit uit vrees vir die hel? God werk nie met vrees nie. God het ons nie geest gegeef van vreesachtigheid nie, maar een van kracht, liefde, gezonde verstand. Hy het ons nie geest gegeef om weer te vrees nie, maar een van aanneming die wie ons roep, Abba Vader, so God werk nie door vrees nie. Vrees is die teenpool van geloof. So as die beweegruimte om Jezus aan te neem vrees was, want ek een goeie ding gedoen, maar vir die verkeerde rede. En dan het ek nodig om dit recht te stel. Ek het nooit, so lang as wat ek lewe, wil ek sê, een bewissing gehad, dat ek gevrees het vir die hel nie. Ek het eindelijk, een vrees vir straf gehad, maar ek het nie so ver gedinkt vir hel nie, ek was dalk nog te jonk. Ek het een vrees vir straf gehad, maar die hel is maar eindelijk in een vorm van straf nie, die uiteindelike vorm van straf. Maar kom ons kyk wat staan daar. Daar staan, Jesus sê vir hom, ten iemand nie, genau anathen word nie. Genau gebore. Anathen is van boe. Hy sê, ten sy daar nie geboorte van boe is nie, kan hy, kan iemand die koninkrijk van God nie sê nie. So hy sê, indien die mens indien jy, Nicodemus, indien daar nie een geboorte van boog plaas vind nie, sal jy nie die koninkryk van God kan sê nie, dis wat Jesus vir hom sê. Nicodemus verstaan is verkeerd. Nicodemus dink, hy praat van hom, hy sê, ek kan toch die tweede keer in die skoot van die moeder aangaan nie. Dan in vers 5, dan sê Jesus hierdie ding, hy sê, vir waar, vir waar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en geest nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou wat hy sê is dit, hy sê wat uit vlees geboore is, is vlees. Maar wat uit gees geboore is, is gees. As jy nie uit water en gees geboore word nie, kom ons verstaan, watergeboorte is die geboorte, die natuurlijke geboorte uit vlees. Amal van ons is uit die vruchtwater van een vrou geboore. Dis die watergeboorte. Amal van ons het dit. Dis in die sakkie. Om hier te wees het ons die geboorte. hy sê, maar nou het nog een geboorte nodig, en die geboorte is een uit geest. Nou, sien, ondou, wat is die vraag, waarom sien ons nie een betekenisvolle, volhoubare verskil in mensese levens, wat sê dat hulle kindert van God is nie? Waarom leef mense voort in hulle, hulle ou, ek wil amper sê stondige, en dan bedoel ek, By te vorm bestel nadat hulle die kennis van die waarheid ontvang het nadat hulle die heren aangeneem het dis die vraag die antwoord is, daar is te veel wedergeboorte sonder geest o, ek, wat ek verduidelik by woorde, omdat ons nie verstaan het dat Johannes 3 vers 3 wedergeboorte het niks met my te doen, het alles met Jesus te doen jy sien as jy nou een stap verder gaan, dan gaan jy na 1 Petrus 1 vers 3 toe, ons sal terugkom na hierheen toe, kom ons kijk na 1 Petrus 1 vers 3 Maar miskiem jylle die goed in jylle bybels merk, maar in Petrus 1, 3 sê, Jesus die ding, hy sê, geseend is die God en Vader van ons, die Christus, wat ons die wedergeboorte, nou gebruik hy die woord anagenau, anagenau, die wedergeboorte geskenk het tot een levende hoop, anagenau beteken anasweerboe, genau is gebore, wat vir ons die geboorte van boe geskenk het, <laughs> wat is die geskenk, wie is die geskenk, Die geskenk is die woord wat vlees geword het, is Jesus Christus. Hy het ons die geboorte van boe geskenk. In die interlinear praat hy, gebruik hy die woord, wedergeboorte, gebruik hy hierdie vertaling. Hy sê, to regenerate, he has regenerated us. Die wedergeboorte, hy sê, is the regeneration in hom. In hom, ons is ingesluid in Jesus. En in hom, het hy ons teruggebring, Na ons vorm toe In hom het God ons herstel Tot die oorspronkelike vorm Van in Godse beeld en gelijkenis Sien jy, dit het nog steeds niks met my te maak Dit het nog steeds niks te maak Of ek aangeneem of nie aangeneem het nie Dit is wat God gedoen het Die vraag wat ek jou vraag glo jy dit? Want ek wil vir jou sê as jy dit glo As jy dit glo is nie genoeg nie Ek staan gister by begrafenis en ek luister na die geloosbeleidnis. Nou die geloosbeleidnis, nou sien ek, is al bykie verander, maar ek gaan nou vir julle die ou geloosbeleidnis gee, wat ons allemaal mee groot geworden het. Ek gloon God die Vader die Almag te geskeper van Jumannade. Gloon Jesus Christus die enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore uit die macht Maria, geleid onder Pontius Pilatus, gekruise gestorwe, begraaf is en ter hel en het, wat die derde dag opgestand uit die doodheid, opgevaar na die hemel, sit aan die rechterhand van God van waarheid sal oordeel, die leven en die dode. Geloof in die heilige geest, geloof in die heilige algemeen en kerk, gemeenskap van die heilige, die vergeving van zondes, die wederopstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Weet wat, die duivel kan met alles sê. Wat daarvan kan die duivel nie sê nie? Die duivel sê dit al. Die duivel sloon God die Vader, geloof in Jezus. Geloen nie, lewe, is net die voor hom nie, <laughs> hy geloen dit alles, so, wat het ons gedoen, as ons die geloofsbeleidnis opse, wat het ons gedoen, wat die duivel nie kan doen nie, wat het ons onderskui van die duivel, niks, precies julle, wat is die verskil, die verskil is die geest, waarom het Jesus gekom, waarom het die geboorteid van bo gekom, waarom het hy dit gedoen, God het om, met ons versoen in sy seun kom en ek het gauw hierdie, hierdie ene tlaamak en gaan ons na die versoening toe hy sê, hy het ons geregenereer in sy seun, met andere woorde hy het het afgehandeld toe ek en jy geboore word die dag 2000 jaar lang na, toe ek en jy geboore word, sê God dit is klaar, ek het het afgehandeld jy, jy is terug in jou vorm sta op, leef jou vorm dit is wat God sê ek het het laaggedoen dit is die geskenk van die wedergeboorte dis die geskenk, wat, oh, nou, ek wil dis nou die woord wedergeboorte uit jou kop uit dis die geskink van die geboorte uit die hemel dis Jesus Christus dit is, wedergeboorte is Jesus Christus wat aan ons geskink is sy lewe vir my lewe sê hulle by my nou gaan ons na 1 Petrus 1,23 toe hy sê, jylle is geanagenau jylle is geregenereer nie uit vergankelijke nie maar uit onvergankelijke saad onvergangke gesaad, is, Jesus is ontvang, dier die heilige geest, hy kom van Godse geest af, hy is die een wat uit die hemel gebore is, hoekom was hy uit die maagd gebore, ek sien die nieuwe onlangs, of die nietste, geloosbeleidens, wat ek gisterna luister sê, hy is uit Maria gebore, al die maagd uitgaal, as Jesus nie uit die maagd gebore was nie, is ek en jy geskroef, as Jesus nie uit die maagd gebore was nie, is ek en jy nog sondags, En omdat die kerk leer dat die mense nog sonders is, daarom kan die maagdelik geboorte nie staan nie. Daarom moet hulle die maagd wegvat. Maar besef jy, as Jezus net gebore was uit die vrou, soos uit die wil van die man, Jozef sy sien was, dan beteken dit, hy het ook die gevallen natuur van Adam gehad. Dan kon hy nie die lam sonder gebrek wees nie. Dan kon hy nie sonde word met my sonde nie. Dan kon hy nie instaan vir my nie. Dan kan ek nie rechtverdig wees nie maar as hy in die macht gebore was, sê jy hoe kritisch belangrik is dit? Kan jy sê wat is die aanslag van die vijand? Om dit van ons weg te vat, want dit van ons weggevat het, dan maak ons die dere toe, en dan sê ons, ons is nou klaar, want dat ons niks meer te sê. Recht? Nou kom hy sê, jylle is geanagenau, jylle is geregenereer, die geboorte uit die jimmel is Godse geskenk, hy is die vergankelike saad dit het nog niks te doen met wat ek gedoen het nie. Nou kom ons terug, kom ons gaan nou na 2 Korinties 5 vers 18 toe. En hier gebruik Paulus nou een ander woord, 2 Korinties 5 vers 18. Hy het nou in vers 17 gesê, omdat die oploop van 2 Korinties 5 was, hy sê, een het van allemaal gesterwe. Hy sê, daarom het allemaal gesterwe. Hy sê, hoekom kon een van allemaal gesterwe? Omdat hy vlekkeloos die lam sonder gebrek was, hy het nie die saad van Adam gehaad nie, hy het Godse saad gehaad, hy uit God geboore, en die woord van God het vlees geword, en die woord, en was, was, was God woord het vlees geword, onder ons konvoneer, het Jesus gekom, en nou sê, hy, hy het in ons plek kom zonde word, een het vir allemaal gesterf, hierdie een het vir allemaal gesterf, nou het hy gesterf, hy sê, daarom het die effect, asof elk een van ons gesterf het vir homself, hy sê, en dit is wel oor, God ons nie meer na die vlees sê nie, God sien ons wel as niewe skepings in Jesus Christus. Hy sê, ek dink jy nie ou goed nie. Ek dink an wie jy is. Nou goed, nou gaan hy aan, hy sê, daarom, hy sê, omdat ons ingesluid was in Christus, het die oudinge voorbij gegaan. Nou sê hy, dit alles, hierdie niewe skeping, hierdie geskenk uit die jimmel, wat God ons gegeet, Jesus Christus, is uit God dit alles is uit God nog niks uit my te doen nie nog niks uit my reaksie of aanname daarvan te doen nie niks om my geloof te doen nie dit het alles nog Godse geloof hy sê dit is uit God wat hom met my versoen het nou die woord versoen is die woord katalag of katalagos katalagos katalagos beteken is twee goed dit is om gelijk te maak is om saam te voeg kom ek vir duidelik. God het omself met ons versoen, hoe het hy dit gedoen, hy is God, toe neem hy die gestalte van die mens aan, toe neem hy die gestalte van die dienstnig aan, toe maak God om sonder, sonde met ons sonder, toe neem hy die gestalte van die sonder aan, kan jy sien wat hy gedoen het, hy het afgekom van waar hy was, om met ons te identificeer, om een met ons te word, En nou het hy ons die bediening van die versoening gegeen om uit die sonder kind te word en uit die kind oorwinnaar te word en uit oorwinnaar een met God te word God sy volkomme volmaakte verteenwoordiger op aarde te word So jy sien die bediening van versoening is een samenvloeien is om soos wat God een met ons geword het is vir ons om een met God te word Verstaan jylle nou? En nou is die vraag, het ons nou een met God geword? Nou kom ek terug na Johannes 1, 12 toe. Hy sê, maar allemaal wat om aangeneem het, Lambano is die woord, Lambano betekent om, om een te word met, om te receive neer, om te vat, om rechtig dit in te trek, my deel te maak. Hy sê, allemaal wat om aangeneem het aan hulle, het hy die uitvoering gegeen, het hy die recht gegeen, Om kinder van God te word So wat gebeur met my Wat het met my gebeur 21 juli 74 Godse geest Het ingekom Wat het met die jong man gebeur Wat die Heere soveel keer aangeneem het Godse geest wat by hom was Want nou net wat Jesus gedoen het Hy het is voordelig vir julle dat ek weggaan As ek weggaan stier ek die trooster Besef julle dat die trooster Dat Godse Gees, op grond van Jesus' opstanding By elke mens op hierdie planeet staan Luister mooi ek sê, hy staan by elke mens op hierdie planeet. En hy wil baie graag in ons wees. Maar hy sal om nie op ons afdwing nie. Hy wil in ons kom woon. Maar daarvoor soek hy om verdeelde haard. Jy sê, in godsdienst het vir my geleer om Jesus aan te neem, maar het nie vir my noodwendig geleer dat hy sal nie reageer op een verdeelde hart. Nie. Ek wil jy my mooi hoor vanmorgen Ek weet hoeveel keer Het ek in my leven Met die oprechtheid wat ek onmonster Gesê, jyre Ek gee myself hier Samen met Kim Wokker gesing vanmorgen Hier is ek, jyre Maar God soek een onverdeelde hart En dis wat die besandig te skryf Hy sê, dier soek my, dier grond my Oor God, kyk, kyk diep in my sien nie binnen in my hart of daar een bose weg is, of daar een weg van smart is, hy sê, lei my op die eeuwige weg, wat sê die psalmdachter, hy sê, heren, kyk in my hart in, vind in my hart die oprechtheid, vind in my hart een onverdeeldheid, so dat jy plek kan inneem binnen in my, so die plofkracht van Godse geest binnet in my in kan kom. Anders, is my jylle actie, godsdienst. Is my jylle actie, een modifikatie van gedrag. En ons moet met groot hart, seer vanmorgen sê, die groter gedeelte van kerk in die wereld, is net een modifikatie van gedrag. Maar die waarheid, is dat Godse geest wacht, vir op hart, onverdeelde hart, so dat hy met sy plofkracht binne my kan kom win. Dit die geest wat ons oortuig van gerechtigheid. Dan kom die oortuiging van wie ek is van binne af, en nie van buiten af nie, wat ek bedoel is dit. Jy kan deel wees van die gemeente, en dan, as jy deel is van die gemeente, dan kan jy my terecht beskuldig en sê, man, hy preek net een boodskap, dit is gerechtigheid. Want elke sondag sal jy hoor God het jou herstel God het jou vermaak God het jou gereilig gereinig Sonder vlek of rinpost sonder gebruik Julle ken dit al Ek kan al dit al op die oor sê Soos die haan wat op die kerktoring staan ek, ek kan dit al toe oor vir julle opse Julle kan dit al toe oor opse So ek kan elke sondag vir jou bevestig Dat jy nie verskipping is maar weet jy wat, tussen sondag en woensdag en sondag, gaan jy val, as nie van my naaf kom nie, en hoeveel van ons val nie, tussen sondag en sondag, val in die sloot, van die aanslag van die wereld, teen ons, hoekom, een, ons is weergeboore sonder geest, weergeboore, in allah tekenis, of is ons uit geest geboore, Die sê, geestgeboorte is daie plek, waar ek, ek, ek maak die stelling so, ek kan nie, luister mooi vir my, ek wil nou vanmorgen nou sommer dogmaties wees, ek kan nie, luister vir my, ek kan nie, sonder Godse geest wees, en morgen, Godse geest in my, het die volheid van die Godheid, wat in Jesus lichamelik gewoon het, in myself huis wees, sonder dat ek het achterkom nie, moet nie het nie vir my sê nie, ek het het gegloof, vir soveel jaren my lewe, 24 jaar is my, my gesê, ek het nie datum nie Maar as dat die datum wat jy hiervan gewaar word Dis onmoendlik Om nie Godse geest te heen nie. En die Godse geest in sy volheid te ontvang Sonder dat jy het achterkom En dan wil ek vir jou vraag Waarop staan jy? Wat is die fondament van jou verhouding met God? Is dit godsdienst diens? Gemodificeerde gedrag? of dit die plofkracht van die inwoning van Godse geest, wat hier eens en vir altyd een permanente verandering in jou gemaakt het. Ek wil jou vanmorreis toestier met een ergens in my hart en sê, gaan sorteer die ding met God uit. Ek het een op pad hospitaal toegereid, En die heren sê vir my draai by die hek in, man, toe duidelik, ek my jou praat, ek sê draai by die hek in, ek sê heren, ek draai slank in, ek sê heren, wat maak ek hier? En ek stop voor die boer's huis, en nou sit ek daar in die kar, ek sê heren, ek weet nie, wat maak ek hier nie? En ek kijk so links, en daar sit hy, op sy stoepmeerkie, sê gesig en sy hande sit en huil, en ek sê, o, ek, sien, ek kan verstaan dat ek hier moet wees en ek stap na nou om toe begin nog, selfs die vrou het die vorige aand gelos vir my die twee sienkies vir my net geloop, maar sê, dat die leven vallen en afgeluid mekaar het, as een rede wat die vrou geloop het en ek begin met om hier die waarheid van Godse woord deel en toe ek, in naderhand kom sy broer ook daar en ons praat nog s'biekie en ek sê wacht maar, ek moet gaan werken en ek sê vir my ding, ek sê, as jy geloof wat ek sê, jy, om te geloof is een ding, maar meer as geloof net snorig het, ek sê, as jy geloof wat ek sê, vat jou bakkie slittels in Rijveld toe, en gaan roep die Heere aan, hy wacht vir jou, hy sal jou aan dood, en ek is weg. en hy kom van my broepen af, en my ontvangstname sê vir my jong, hy moet daar jou hy het die lijn al rooie gebel, achter jou aan, hy soek jou dringend, ek sê, sereg, ek sal padhuis toe by hom aanraai, ek raai die marag by hom aan, ek raai my stand by die zink, ek gooi brandewijn zo nie, zink af, ek sê, wat maak jy nou? hy sê, hy sê, hy die goedem ek sê, niemand moet om oor bedank gepraan, ek sê, wat het gebeur? hy sê, ek het in die veld in gerei, ek gemaakt as jy gesê het, hy sê, ek het die Heere aangeroep, die Heere het my geantwoord, nou, sy leven draai so om, en ons het soveel getuigings van sikke goed, Heere, wat iemand sy leven so omdraai, oom Peri, wat ek julle honderdmaal van vertel het, sê, het een drank probleem, en ek sê vir hom nie, jy het nie jy het hand probleem, en hy versnapt het, en hy sê, Heere, ek vat die hand in die oomlik, toe hy God sy hand vat, kom God sy geest, hy kom woon in hom, en Peri, sy leven draai so om in die oomlik, sonder een wijnskool, sonder onttrekking, klaar met drank, sê jylle lewe draai so om. En vir jou vraag, draai jy die getuienis van die lewe wat omgedraaid? Getuienis van die lewe waar jy die plofkracht van gees geest, het wat jou uit jou keelheid vervaard het, wat jou sal optel, wat jou verander hoekom is dit ons praat vanmorgen vir vroeg daar oor die, die ding waar kom die concept die siekte van depressie vanand sien Godse geest as die plof graf gekom het dan is ek van die moment af so bewus van die kracht die vermoe die oorwinning van God binnen my ek vir jou vraag, hoe kan ek depressief wees? As die oorwinning van God binnen my is. Kom, die twee kan nie, twee soos, soos licht en duisternis. Die een is die oorwinning, die ander is die neerlaag. Die een is die oorwinning, die ekstase, die heerlijkheid, die blijdskap van leven. Die ander een is die, die engelse woord is despair, geelp my help is die afrikaanse woord vir despair iemand my woord vir despair wanhoop dankie, is die wanhoop ek kan nie meer nie wat is die rede vir die goed jy sien, die plofkracht is binnen in my ondou nou Godse geest is nou binnen in my dit is Godse geest wat oortuig van gerechtigheid dit is wat oor ek sê, as die oortuiging nie van binnen afkom nie, kan ek oortuig soos ek wil van buiten af ek kan jou laat beter voel en jy kan nie uitstap maar morgen oormorre dit die vijand jou met al die negatieve waarmee jou bombardeer het en jou weef vast maar as die oortuiging binnen in jou is en dit wat jy moet uitmaak vir morgen is die oortuiging van Godse gerechtigheid van binnen af of is het van buit af is het van die prediking af of is het van Godse geest binnen af as ek dit dan in die prediking vir jou sê dan moet het hier opspring so wat Johannes die doper opgespring het toe die stem van Maria oor het hy opgespring binnen in Elisabeth so moet Godse geest opspring min in jou, as hy die, die boodskap van Godse gerechtigheid loor. Is dit dit gebeur? Of is die boodskap van Godse gerechtigheid, maar net iets wat ek sê, ja, dit is nice, klink dan beter as nie aan die kerk waarvan aankom. Dit moet van hier af afkomen. As dit nie hier is nie, het ons nik. As dit nie hier is nie, is ons bezig om gedrag te modificeer en ons sal verewig anhou, en ons sal uitgebrand raak, om allemaal sy gedrag te proberen in plek hou, dis wat die kerkse krisis is, dis wat oor predikante depressief raak, maar wat gebeur met my, Godse geest hier binnen, hy staan by die deur en hy klop, hy sê, ek wil met jou maaltijd hou, ek wil jou oortuig van gerechtigheid, ek wil jou oortuig, dat jy meer as oorwinnaar is, Paulus roep uit, hy sê, wat sal my sky van die liefde, wat sal my sky van my ontwerp, wat sal my sky van die oorwinning, waarvan ek meer is as oorwinnaar, dood of leven, of overhede, of machte, tenswoordig of, tens of toekomende dinge, diepte, voogte of, of engele, enige ander skepsel, hy sê wie sal my sky, benauwdheid, verdrukking, gevaar, naaktheid, zwaard, sê, wat er een van die goed het die vermoe, om die plofkracht van die oorwinning, van Godse geest, wat binne in my huis, toe te maak, stil te maak, Kom maar wat er een Wat is depressie? Ek het vir die vraag gevraag Depressie is As ek die negatieve lang genoeg toegelaat het Om die Heer te neem van my Ja, die medicie Sê, dis a, dis a dit is Een chemische waanbalans Dit is een chemische waanbalans As ek gespannen is As ek met spanning, as ek met vrees loop wat spanning is vrees so kom ons vat een voorbeeld ek loop met spanning, ek vrees wat gaan wort, wat gaan wort in die politiek wat gaan wort vir my gezondheid, wat gaan wort vir die vir my finansies en wat ook al spanning, wat gebeur met die spanning as ek spanning het, dan is weer goed en my brein sky serotonine af as ek lach en as ek gelukkig is en dan voel ek lekker en ek voel goed en dit is hoe God my gemaakt het as het zwaar gaan en ek is so onder druk in spanning sky my bein hier die adrenaline af Dit hou my in positie om te beklui of om te vlug. Maar om daai het adrenaline vry te stel, moet het lompgoeders in my lichaam gebeur, want die bloed moet naar my spieren toe gaan. Want ek moet kan hartlief of ek moet kan beklui. So my spuisvertering word gestopt, so wat krij ek? Ek sit met een spasise derm. Ek sit met te hoog sierafscheiding. Dit brandt een gat in my maag Dit is fysische toestand, dit is een chemische wanbalans. Waar is die oorsprong? Dit leek in een psychische toestand ek het julle die story vertel, ek het sy kanevol pillen gedrink in 1984-85 van my maag en my spastische kolon. Irritable bell syndroom, ken julle van? En ek ontdoud toe ons hierdie ontdekking gedoen het, toe Godse plofkracht binnegekom het, staan ek een dag voor my skerkasie en ek roep vir hen dat hy die badkamer uit, ek sê, noei, raai wat? ek het nou vir drie maanden nie die pillen raak gesien nie. Hoekom? To die blijdskap van die Heere binnekom, to klaar die symptome op, en ek sien nie die pillen raak nie. Het link vir my sê aan die omgekeerde van Jeremia 17. Jeremia 17 het gesê, hy wat op die vlees vertrouw, die mens vertrouw, van die vlees die arre maak, hy sê, hy sal nie, hy sal nie kan sien as die goeie naam te kom nie. Ek wil sê hy wat, wat God vertrouw Wat geest sy arre maak Hy sal nie kan sien nie, die, die slechte wat naom nou toe wil kom nie Hy sal die slechte nie raak sien nie Want het geld nie vir hom nie Want alval had het duizend aan jou sy En tienduizend aan jou recht En aan jou toe sal het nie aankom nie Net met jou oor sal jy aanskou die Wat op die vlees vertrouw Vlees sy arre, sy arre maak Wat nie kan sien Sy goeie kom nie En so het hy Pille weg geraak Tot vandag toe Ek wil vir jou sê, dit is die beginsel van die ding. Ek het die stelling gemaakt, ek sê, as jy kynk na depressie, as jy sien, depressie is meer een siekte van reikers as armes. Ga vraag vir die dokters, Louise, help my, is dit so? Jy sien meer depressie by die reikers as by die armes, is dit so? Sy wil dit nie bevestig vir my oorde nie. Maar hang af wat jou definitie van reik en arm is. Hoekom? Die reikers is bang vir wat hulle gaan verloor. Die armes is benauwd oor wat hulle nie het nie. Maar die reikers het meer om te verloor as die armes. Daarom sien ons het meer by die hoore inkomstelings. Maar wat is depressie? Depressie is, ek het die negatieve gedachte toegelaat. En Om ek om toegelaat het, het hy die werkelijkheid van wat God sê van my. Wat sê God? Wat sê God? hy sê, jy is meer as oorwinnaar. Ten spijte van hoogte of diepte, of oorrede of machte, of dood of lewe, of engele, of enige ander skepsel, enige omstandighede. Dis wat God binnen my sê. Dis die plofkracht wat binnen my is. So, hoe word ek depressief? Ek hoor dit nie meer nie. Ek luister hier nie, soos praat vir morgen daarvan In hierdie land van ons krijg so geleendheid om te oefen Omdat ek het ander dag gesê Fiksheid is ons verantwoordelijkheid God geef my een lichaam en hy geef my gezondheid Maar hy gaan my nie fiks maak Ek maak my fiks Ek klim op my fiets en ek gaan draai die bult En jy weet hoe stijle die bult is wat ek oefen Hoe fikser word ek Dit is nou maar nie so Hoe groter die uitdaging wat ek Tegen my lichaam sit So word ek fiks Dit is die manier hoe fiks word Nou as jy in Afrika lewe Is jy in een ideale plek om fiks te word geestelik Wat as jy nou stijl bult soek, want dis wat ons doen vanaf William, ons soek die stijlste bulte, waar het tegen ons kan oefen want dan weet ons, as ons die bult gewend het dan is het reg, ek sê vanmorgen vir George jy weet, nou dat hy die Dakar gewend het nou rei hy hierdie Mickey Mouse reisies waar die National Championships in Zuid-Afrika is, en nou word het Mickey Mouse na die Dakar, die jongens wat die epic gereid met die fiets, maak een grap van die Agus of hy, of hy saan nie toe see, want hy het die epic gereid, dit is net soveel moeilike, sy sê as jy self uitdaag met die groter goed, maar kyk hoe lyk het geestelik, geestelik blee net in Suid-Afrika, as jy een stijlbeeld soek om geestelik uit te tlim, dan sit jy net die televisie op nies, dan kyk jy die nies, das, wat een stijlbeeld, wat een geleentheid, om uit te tlim, om te sê, heren, ek sien die aanslag, ek sien die rand in mekaar val, ek sien die politiek, ek sien die korruptie, ek sien al die goeders, maar jy sê, En al hierdie dinge Is ek meer So roerwisnaar die Jesus my lief gehad het Wat in gloe jy Wat in leef jy Wat in er gedachte gee jy jou vast In jou leven Gee jy die nies hou vast Die nies Die nies Gee jy dit Hou vast in jou gedachte Die droogte Kom aan Of gee jy die oorwinning, waarin Christus Jesus is. Dit is die twee. God sê, ek sta met die derne klop, ek het die oorwinning in my hand. Sal jy my toelaat? Sal jy my toelaat? Sal jy skakeling maak, het is in Godse geest binnen in my? Het is die plofkracht van Godse gees want wat wil hy doen? Hy wil jou gedachte vul, hy wil om versadig, hy sê, die dorvloer moet volkoring wees, die paarskuit van mos en koolie oorloop, wanneer hy die plofkracht van Godse geest, van Godse positief, van Godse droom, droom, die gedagte is wat ek aangaan, die jou koester vrede nie onheil nie, en die hoopvolle toekomst, wanneer Godse droom, die gedagte, my deel word, wanneer ek daarom vreem van versadig is, raai niet wat, dat jy by my voorbij stap en sê, man nou, wat maak hy jou so positief, wat het hy jou, wat ek nie het nie, hoekom, wat ek versadig is, vanaf jou, raai niet wat gebeur met my hormone, Het wat het gebeur met my serotonien in my brein man, hy werk soos hy lister nie kan werk jy weet mys dat hy lister so tjik tjik tjik tjik tjik. jy weet mys loop my lister. hy loop soos hy lister, hy pompa my serotonien so in die systeem in en ek voel al beter en al beter en al beter en ek moet elk slechter voel, want ek word mys nou oor, jy weet maar ek voel nie oor nie ek voel al beter, ek voel al sterker Sy kraag is soos sy daar, sê die heren. Hoekom? Omdat hy serotonienpomp is om te pomp. Hoekom? Omdat van binnen af hier binnen is Godse geest binnen in my bezig om te werk en om toegelaat. Luister mooi, jy kan hulp kry met die pillen wat Louise vir jou kan voorskryf. Hy kan vir jou die serotonien en goede gewe wat jy nodig het. Vir jou chemise van balans. Maak vir jou dit sê. As jy nie ergens in jou leven besluit gaan neem nie as jy nie ergens in jou leven een strep gaan trek, en vir Godse geest die geleentheid gee, en sê, Heere, ek neem nou die gedagte wat negatief is gevangen, dit is wat Paulus volskryf in 2 Korinties 10, hy sê, ons neem elke gedagte wat in strijd is met Godse droom, met Godse plan, met die hoopvolle toekomst, ek neem elke die gedagte neem ek gevangen, en ek buig dit in gehoorzaamheid aan die stem van Godse woord, en wat gebeur? as ek dit gebuig het, dan skans dit die leen af, dis was nie die gedachte nie skans, nie die plan en die vesting, nie die goed nie, neem elke gedachte gevangen, as ek Godse gedachte, mooi, as ek Godse gedachte van een hoopvolle toekomst, van meer as oorwinnaar, as rein en heilig, as God wat sê, ek draai tiekie om jou, hy sê, ek swoeg in my liefde, hy sê, Ek het tot ris gekom oor jou so tevrede as ek oor die resultaat van my seense opstanding, oor hierdie geskenk wat ek jou gegeet, hy sê as ek dit gedoen het, as ek dit kan vat, as kans dit, die aanslag van die vijand, die vijand sê ek het jou, vijand sê hmm, kanker, hmm, jou deel, vijand sê hierdie ziekte, vijand sê hierdie politiek, vijand sê hierdie droogte, vijand sê hierdie ekonomie, dis klaar met jou, Jy, as ek luister, as ek luister na die ekonomie, of ek luister na die politiek, dan hoor ek die ekonomie, dan sien ek die droogte, hoor jy, hoe skans dit Godse droom weg, naderant sê ek, het is rechtig klaar met my, hoor jy, so nou wat gedoen, het ek negatieve gedink, dit het Godse droom afgesper, het het weggeskans, nou begin ek dit praat, so ek kom by jou, en hy sê, hoe, jy kon aan my, ach, jy weet, jy weet, jy weet, en dan begin ek met die proces van hoe dit moet my gaan jy, dit word een plan, ek spreek het uit dood in leven en die mag van die tong wat sê Salomo hy sê bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word hy sê daaruit is die oorsprong van die leven hy vermoei die oorsprong van die leven kom uit my hart uit my hart word gevoed of dier die omstandighede van buiten of met die plofkracht van binnen nou kyk wat gebeur met godsdienst Godsdien staan ek in die middel. Ek voed my hart, is my denken. Ek voed my hart met die nies, die slechte nies, wat ek heel dag hoor. En nou kom ek sondag kerk toe en ek word gevoed met die goeie nies. Maar die goeie nies is nie genoeg om die slechte nies te kanseleer nie. Want is maar een uur op een sondag, terwyl het die heel week is. So, gedierigdeer is ek so. Maar die verskil is, as Godse Gees as hy sy rechtmatige plek het binnen my, As Godse geest hier binnen, as ek aan ande gee As ek in connectie kan blij Met Godse geest wat binnen in my is Wie wat gebeur, dan is hy elke oomlik Van elke dag by my, as hy nie af is, is hy aan As hy nie as aan is, is hy ook aan Hy is altyd aan, hy slaap nie Die bewaarder van Israel Sluimer of slaap nie, die Heer is my bewaarder Hier is die skadewee aan my rechterhand Verstel vir my, hoe raak jy van jou skadewee ontsla God is altyd aan soos ek net kan besef, hy is in my, hy en ek het een geword, ons is versoen, ons is versoen, verstaan jy, God het afgekom van sy godelike troon af, het hy mens geword, dienst met geword, sonder geword, so ek uit sonderheid mens kan word, oorwinnaar kan word, Godse gesand kan wees, ek man, kan ons nie die water gelijk makkie, kan ons nie twee gemeng kan ons nie hierdie samenstelling eenmaal vast tussen my en Godse gees my denk en Godse gees en sê, heren, maar dan word my denken bepaald, dier wat hy sê van binnen af, wie wat, dan sal sondag ochend, sal net a, a breeze wees, sondag ochend sal net a plek wees, waar ek sê, ja, ja, ja, bevestig, bevestig, bevestig, ek sal hier inkom, jy sal hier ingestap kom, gelaai met Godse heerlikheid, gelaai met Godse plan vir jou leven, komaan, vir jou vraag, Is dit hoe jy lief? Of stap ons hier uit en ons gaan takel weer die week en ons gaan stoei weer met ons vlees. Ons beklui weer met vlees. Bert, en ek praat gisteroog en door, wat gebeur wat ons as ons dood is? En die vraag, want nou, as jy die skrif gaan kyk, Bert, wat jy nou al gedoen het, dan het ons een concept, ons sê, as ek dood is, dan gaan ek by Jesus wees, gaan ek jimmel toe. Maar wat is jemel? is om om te ken. Jemel is meer as om om te ken. Jemel is om, wat beteken om om hom te ken? Die ken daar, is nie om van kennis te neem nie. Jemel is om een te wees met die plofkracht van Godse geest binnen my. Dis jemel. Jemel is oorwinning. Jemel is koninkrijk. Want hy het sê, as jy, geest gebore word, as die plofkracht van Godse geest van binnen afkom, hy sê dan sal jy in die koninkryk ingaan betekenende, dan sal jy regeer, soos wat God bedoel het veel meer sal hulle wat die gave van die genade die gave van die gerechtigheid ontvang in die lewe hier in die heerskapie kom, dis koninkryk koninkryk sê wat ek enig gaan kry nie koninkryk is wat ek nou leef jy sien om in oorwinning te leef in my omstandighede dis koninkryk hoor jy nou ek wat vir jou vraag as jy sê, my omstandigheid het my gevloor, my omstandigheid het heers oor my, my omstandigheid is die baas, wat sê jy? Jy sê, ek sê nie die koninkrijk Dan skuif jy terug na Johannes 3 vers 3 toe. Verstaan jy? Dan dink jy soos Nicodemus dat Jezus van jou praat sy voor plaats van die geboorte uit die hemel het dan beteken het ek nog uit geest geboore nie. Maar as ek uit geest geboore is, is Godse plofkracht in my, dan is Godse vermoe in my, dan is Godse oorwinning in my. Kam aan, kan my omstandighede my dan onder sit? net momenteel as ek vergeet het vir die oomlik. En ons kan vergeet. Jy is nie een van ons, en ons soms vergeet nie. Dit is waar die onderlinge bijeenkomst inkom, waar ons mekaar kan aanmoedig en sê, maar luister, connecteer weer met Godse geest in jou. Ek wil nie van buiten af, soos waar die aanslag van buiten af na jou toe kom, van die negatieve, waarmee die vijand jou bombard door die omstandighede, ek wil nie die teenpool daarvan wees nie dis nie die doel van die prediking nie doel van die prediking is om die connectie tussen jou en Godse geest te bevestig dan kom jy tot die volwassen man tot die mate van die volle groote die volle gestalte van die salving van die kracht, die plofkracht van Godse Gees in jou dis wat God op jou patien is Dit wat jy is Ek wil jy onrechtig aanmoedig vermoorde Om dit ernstig te bedink En te sê waarmee is jy bezig is jy bezig om te stoei Om te oorleef in die wereld Of is jy bezig om te leef vanuit Die plofkracht, die ontploffing Die dynamis Dis waar we dynamiet vanankom nie Die dynamiet Van Godse gees in jou Wat kan voor jou stand hou? Jy het vir Joosje gesê, elke plek waar jou voet op trap het geef vir jou, niemand sal voor jou stand hou, al die daag van jou leven nie, want ek is met jou. Het ek jou nie beveel nie. Wees net sterk en volmoed, om nou geset, luister mooi, wat is nou geset? Jy sien, Joosje, moes nou geset hangen volgens die wet, haha, nou die wet volbring. Nou geset is wat nou? Om nou geset in contact te blijf, in een te bly, versoen te wees, gelijk te wees. Die verbinding, die samenstelling, tussen God en mens, het in mekaar gevloei. En hy vir jou vraag, wat is dan die verskil tussen God en mens? Laat ons mense maak, ons beeld, ons gelijk en is. Besef jy dat, jy is die een wat God gekies het, wat God gesalf het, wat God die vermogen gegeet, om sy oorwinning te demonstreer. Besef jy die wereld, sien God sy oorwinning in jou, anders sien hy dit nie. As hy het nie in ons sien nie, sien hy dit nie. So wat sê jy? Gaan jy voortgaan op die hand van die vijand te praat? Gaan jy voortgaan om die vijand sy sin te gee, wat jou bombardeer met die negatieve, wat jou dag vir jou hele leven lang gebombardeer het? En nou besef ek hoe moeilik het is, om uit hierdie groef van negativiteit uit te kom, en hierdie spirale om te draai maar waarvan praat ons? ons is ontploffing nodig ek sê vir partij ons met die ou dynamitkers onder ons sit maar nou is die dynamitkers nie onder jou en hy in jou en Godse dynamika Godse vermoe Godse plofkracht is binnen jou ek wil jou hy sisteer vandag gemaakt seker gaan vir jou toe gaan roep jy heren aan, sê heren, ek wil net, ek wil net die ding uitsort, net seker maak, het ee en my oprechters, deersoek my, kyk of daar by my weg is van smart, ee wat godsdienst en gemodificeerde gedrag is, maar verlei my op die eeuwige weg, ek wil inkom, ek wil kom by die plek, waar die plofkracht my deel is, waar die geest die verskil maak, waar die oortuiging van wie ek is, van binnenkom, en nie meer van buiten nie, dan weet ek, sal ons die verskil sien. Dan weet ek, sal ons in die gemeente nie spook en spartel, met nonsens met mekaar nie. Sal ons die tyd heef vir gemors nie. Maar sal ons die oorwinning leef, wat God bedoel het. Laat ek net klaar maak met Bertusse geval. <laughs> Besef jy dat, as ek in hierdie oorwinning leef, dan maak het vir my, ek wil amper sê, dit skeel my nie vrees, ek baie overwaag het ek hier nou nie, as ek doodga nie, want ek weet een ding, hierdie verhouding kan nie stoppie, al wat ek weet, as ek doodgaan, dan het ek nie meer, die aanspraak van die negatieve teen my nie, dan het ek nie meer die aanspraak van my vleeslikheid teen my nie, dan het ek nie meer die aanspraak, wat al die negatieve, wat ek so lang geisvest het in my lewe, wat my so graag wil terugtrek, en my onder sy mach wil inkryk, dan sit nie meer daar nie. Dan sit nie meer daar En ek het een dag hierdie voorrecht gehad, met Dries Nieuwoud sy ma, toe sy op haar sterfwet leeg, en sy greep my, en sy trek my so teen af vast. En sy trek my binnen daai atmosfeer, en sy was klaar daar, sy, sy het minuutelater aas daar as hy my Maar vir my te kost ek hierdie tannie wat, in haar stervens hier, my intrek in haar arms in, en vasttrek tegen haar, en daar is ek in die hemel, daar is ek in die plek, die plek van licht, van die vrede wat mense verstand op oor gaan, van die heerlijkheid, die lichtheid, die soelheid, die ris, wat ek nie woorde het om vir te beskryf nie, ek denk dit gaan dit wees plus, ek weet nie wat die plus is nie, maar dit is al klaar genoeg, op al wat ek sê is dit, Besef jy wat het ons nou? Besef jy dat ek nou die rust, die vrede, die zekerheid, die oorwinning, die plofkracht van Godse geest binnen my dra. Ek sê in jou, moet nie laat dit voorbij gaan nie. Moet nie laat dit vanmorgen nog een boodskap wees en hier uitstap en sê ek die kom ook af nie gaan maak seker, elkeen, en maak seker, waar is dan jy, waar is dan jou leven, vader, ek dankie, hoe lang wacht jy nie al vir ons nie, hoe lang wacht jy nie om van elk een van ons, as sonder uitsondering, meer te maaks oor van haar nie, te sien hoe dat die prijs wat jy betaal het, die geskenk, van die herskeping, van die oorspronkelike vorm, wat dat die geskenk van ons besit neem en ons in die volheid al van leven nie. En daarom kom ons voor die vermoorde gemeente elkeen afsonnelik met die die een gebed jyre deersoek my kyk in my vind in my een onverdeelde hart so dat jy die rechtmatige plek in een neem so die droom, dat ek my gedagtes versoen kan wees, met die gedagtes, met die droom, saamvloe soos die tweede vierde waarvan Johan gepraat het, dat uiteindelik vader my gedagtes en die gedagtes in een vloe, een stroom word, saamgestel word as een, in die versoening waaraan hees, ek eer die daarvoor, ons loofie vanmorgen, In Jesus' name. Amen. Amen.